حدیث شریف دی مرا منکو منکر فلیغینه بيدہ پتاسو کی چې څوک کو منکر کوونی ناجایز کار د ګناه کار کوونی اجه په خپل سر منی کی مطلب په طاقت سره دی منی کی یو کس دی یو منک باچار وزیر دی یا بل دا څ اختیار ورسره صاحب اختیار دے قوت ور دے دی قوت او طاقت ورسټا نو د کم نه ناجایز کار د ګناه کار په طاقت سره منی کبیا یو کس وی اغسر اختیار طاقت نوي کمزوري وي فإلم یستطیع فبلسانه کبیا وی طاقت نوي یو مسلمان کمزوري وي در ګناکه اروینه ګناکار کیږي رواني دی کم زور ونو بیاری فبلسانې بیا د دا دگونا کار پهجببي سره منې په جب دی چې کم خلک دا دگونا کار کوي هغ د چې دی کار نه تاسو مننی چې دا کار دگونا دی به حکمت سره په خطر کې سره په احسن ترې سره دی خلک پو کې چېره د دیگوناکانه تاسو من شي یا کس شراب ک یا یو کسمونځ ک یا یو کس غلا کوې یا یو کس قاتل دی د په خطر کې سره په حکمک سره او په خپل طریق سری د دې د لیکار منونکي رئیس ک د دې تا کتم نی چې بجبه د ګناهکار منونکي او یو دا تدایر د خوفی چې چنت دی په جب سره د دې د ګناهکار منونکي کې رئیس دې قتل کړي شي کې رئیس نو بیا د سر د اختیار شته چې دې بړه کې دا کار بد اوګړي فله میته فقلل که چلته د پهجبی سر هم دا ددونونه کاره دا من کرد نشي معې کوورې فبيخل دا بد وګړی چې دا کم کار کېږي دا شراف کلی کې یا دا قتل کېږ یا د اغله کې دا دګونه کار دی او یو بد کار دی دا بد وګړي و ااضاف ایمان او دا پهړه کې بد ګړل دا اغا کمزور درجہ ایمان دے